Negyedik fejezet Hat baljóslatú jóslatú alakzat jelent meg a hótrendszer fölötti fekete űrben, és ott lebegtek, akár megannyi pusztító démon, lesben állva, hogy birodalmi fegyvereikből bármelyik pillanatban okádni kezdjék a pokoltüzét. A hat közül a legnagyobb birodalmi csillagromboló belsejében egy gömbalakú, szűkös kis helységben ott ült egyedül D'Arth Vader. Fekete isakjáról egyetlen csíkban verődött vissza a fény, ahogy ott gubbasztott mozdulatlanul, domború meditációs kamrájába. Amikor megjelent versztábornok, a gömb lassan szétnyílt, a felső része felemelkedett, mint valami szakkos fogazatú, mechanikus álkapocs. Versnek úgy lett, mintha ez a szájra emlékeztető fészekben üldögölő sötét alak nem is élne. Bár a mesztelen gonoszság csak úgy sütött belőle, amitől végigfutott a hideg a tiszt hátám. Maga is megijedve saját merészségétől, versz egy lépést tett előre. Át kellett adni egy üzenetet, de el volt rá készülve, hogy akár órákig várjon inkább, sem mint, hogy megzavarja Védert a meditációban. De Véder nyomban megszólalt. – Mi az versz? – Uram! – Fogott hozzá tábornok, s vigyázott, hogy jól válassza meg a szavait. A flotta haladási sebességét, fénysebesség alá csökkentettük. A teledetektor felfedezett egy energiamezőt, amely a hotrendszer hatodik bolygóján egy nagyobb területet véd. Az energiamező olyan erős, hogy képes ellenállni bármelyik bombázásnak. Véder teljes kétméteres magasságában feltörnyosulva felállt, köpönyege a padlót söpörte. Úgy. Tehát ez a rebelli söpredék tud a jelenlétünkről. Dühében mindkét fekete esztűs keze ökölbe szorult. Mindez azért, mert ozzel admirális későn a rendszerhez túl közel adta ki a parancsot a fénysebességből való kilépésre. Úgy gondolta, helyesebb volna meglepnünk. Épp olyan ügyetlen, amilyen ostoba. Vágott a tiszt véder. Bombáznunk-e szerint értelmetlen? Készítse fel az embereit a felszíni támadásra! Versztábornok sarkon fordult, és katonás léptekkel kiment a meditációs kamrából, egy dühöngő Dártvédert hagyva maga mögött. Amikor magára maradt, Véder bekapcsolt egy monitort, amelynek jókora a képernyőjén feltűnt a csillagromboló hatalmas parancsnoki hídjának a fényes képe. Véder felszúlításának engedelmeskedve elülépett Ozzel admirális oly közel, hogy az arca jószerével betöltötte a fekete lovag monitorjának egész képernyőjét. Ozzel hangjában kétségbeesés bujkált, amikor jelentette. Véder lovag, a flotta kilépett a fénysebességből, de Véder nem neki válaszolt, hanem egy másik tisztnek, aki ott állt kisé hátrébb. Piet kapitány! Piet kapitán jól tudván, milyen végzetes volna késlekednie, azon nyomban előrelépett, miközben az admirális megtántorodott, és a kezét önkéntelenül a torkához kapta. Parancsára, uram! felelte alázatosan Piet. Ozzel most már öklendezett, mert a torka, akárha láthatatlan ragadozó karmok folytogatnák, elszorult. Helyezze készültségbe a ruhamostagokat, hogy. Landulásra készek legyenek, amint túljutottunk az energiamezőn, adta ki a parancsot Véder. Azután pedig szorja szét csatárláncba a flottát, hogy semmi se szökhessen ki arról a bolygóról. Ettől a pillanattól ön a parancsnok, Piet admirális. Pietet egyszerre rohanta meg az öröm és a kétségbeesés az előbbiek hallatán. Amikor megfordult, hogy végrehajtsa a parancsot, megpillantott egy alakot, akinek egy szép napon talán majd ő lesz a bőrében. Ozzel arcát iszonyatosan eltorzította az erőködés, hogy valamiképp lélegzethez jusson. Aztán akár egy rongybaba holtan a padlóra rogyott. A birodalom átlépte a hotrendszer határát. A felkelő katonák rohamléptekben siettek szolgálati helyeikre, miközben a jégbe vált járatokban szünet nélkül üvöltöttek a riadót jelző szirénák. A földi legénység és a sokféle robot mind-mind rohant, hogy ellássa kijelölt feladatát, és hatékonyan válaszoljon a fejük fölött lebegő birodalmi fenyegetésre. A páncélozott siklók már harci alakzatban igazodva várták, hogy feltöltsék a tangjaikat, s aztán haladéktalanul felszállhassanak a központi föld alatti hangárból. Ott volt Leila hercegnő is, éppen a felkelő pilóták egy kis csoportjához beszélt. A nagy szállítóhajók is indulnak, amint elkészültünk a berakodással. Csak két kísérő vadász jut minden hajóra. Az energia pajzsot csak a másodperc töredékére nyithatjuk meg, ezért maradjanak nagyon közel a szállítóegységekhez. Hobbi! A felkelők egyik sok csatában edzett legrégebbi veteránja aggodalmasan pillantotta a hercegnőre. Úgy érti két vadász egy csillagromboló ellen? A felszállással egy időben biztosítani fogjuk önöket az ionágyukkal, amelyek képesekre, hogy bármilyen hajót megsemmisítsenek a szállítmányok repülési útvonalában magyarázta Leir. Ha túljutottak az energiapajzson, folytassák az útjukat a találkozási pontig. Sok szerencsét! Valamelyest megnyugodva, Hobbi és a többi pilóta sietve elindult, hogy elfoglalják helyüket vadászgépeik pilóta főkéjében. Mindeközben Han rohan munkában dolgozott, hogy befejezze végre a hegesztést a Millennium Falcon központi startfúvókájá. Gyorsan elkészült vele, leugrott a hangár padlójára, és bekapcsolta a rádióját. – Kész vagyok, Csubi! – mondta a mikrofonon át a Falcon kapcsolóinál ülő torzombor Próbád Próbáld meg! – éppen akkor jött arra Leila, és dühös tekintetet vetett rám. Hán hamiskás pillantással válaszolt, miközben beindultak a teherhajós tartfúvókái, amire a jobboldali észvesztően himbálózni kezdett, aztán félig leválva, pokoli csörömpöléssel a földre nyekkent. Hán elfordult lejlától úgy, hogy már csak egy villanásra látta az arcát, ahogy a szemöldöke gúnyosan felhúzódik. – Állíts le, Csubi! – üvöltötte a mikrofonba Hán. A birodalmi armada egyik ék alakú csillagrombolója, az Avenger, ott lebegett a hotrendszert körülvevő csillagóceánban, akár egy képesített halálangyal. Amikor az irdatlan hajó közelebb került a jégbolygóhoz, az odalenti táj már szabad szemmel is láthatóvá vált a hatalmas hajó parancsnoki hídja előtt keresztbe húzódó, száz méteres ablaksoronát. Ned a kapitány az Avenger parancsnoka épp az egyik ablak előtt állva szemlélte a bolygót, amikor odalépett hozzá az egyik repülés irányító. Uram! – Felkelő harci repülő a körzetünkben. – Helyes? – felelt ned a kapitány felcsillanó szemmel. – Ez lesz ma az első fogás. – A főcsapást nyilván a generátorok ellen intézik – mondta régen tábornok a hercegnőnek. – Egyes szállítóegység közeledik a védőpajshoz a hármas zónában – Jelentette a felkelők egyik repülés irányítója, amikor a képernyőjén feltűnt egy fényes pont, ami csakis egy birodalmi csillagromboló lehetett. – Pajs szétnyitásához felkészülni! – adta ki a parancsot az egyik radarraj parancsnok. – Ionüteg üteg! Tüzelésre felkészülni! – rendelkezett egy másik repülés irányító. A hot jeges felületén elfordult a tengelye körül egy óriási fémkopula, és hatalmas ágyútornyát felfelé szegezve ráállt a célra. Tűz! adott parancsot Rékán tábornok. A hideg égbe váratlanul két vörös, pusztító erejű energiasugár hasított bele. A két sugár szinte azonnyomban lehagyta a felkelők száguldó szállítóhajóját, és nyílegyenesen a hatalmas csillagromboló felé tartott. A vörös ikersugár a következő pillanatban eltalálta a hajó óriást, és az űrbe röpítette a megfigyelő tornyát. A láncreakció szerűen terjedő másodlagos detonációk egyre jobban dobálták a pokoli repülő erődöt, végül irányíthatatlanná tették. A csillagromboló maga tehetetlen sodorta az űr fekete felé, miközben a felkelők szállító hajója és a két kísérő vadász gyors ütemben távolodva lassan apró pontokká zsugorodott. Luke Skywalker a felszálláshoz készülődve magára húzta vastag védőöltözetét, és közben a sietősen dolgokat végző pilótákat, lövegkezelőket és R2-es robotokat nézte elindult a várakozó hósiklók sora felé. Útjában az ifjú parancsnok megállt a Millenium Falcon farok részénél, ahol Hánz Szóló és Csubakka eszevezetten dolgozott, ezúttal a jobb fúvókán. – Csubi! – kiáltottad a lúk. – Vigyázz magadra! – Meg erre a pancsára is, oké? Okay? A Vuki valami búcsúzás félét dör mögött, Szívélyesen megölelte Lúkot, aztán visszatért a munkájához. A két varát, Lúk meg Hán ott álltak, és nézték egymást, talán most utoljára. Remélem, helyreütöd azt a dolgot jobbával, mondta végül Lúk. Ne őket öcskös, válaszolta a koréliai könnyedé. Az ifjú parancsok lassú léptekkel elindult a gépe felé, és közben megrohanták a hánnal átvészelt közös kalandok emlékei. Megállt, visszanézett a falkorra, s látta, hogy a barátja még mindig őt nézi. Ahogy ott álltak, és még egyszer egymásra néztek egy röppke pillanatig, a felpillanó csubakka tudta, hogy mindegyikük a legjobbakat kívánja a másiknak, bárhová vesse is őket sorsuk. A hangos beszélő szakította félbe a gondolataikat. Az egyes szállítmány biztonságban túljutott az ellenséges vonalon, jelentette be a jó hírt az egyik felkelő bemondó. A hangárban sürgölődő emberekből megkönnyebbült moraj tört föl erre a közleményre. Lúk sarkon fordult, és futva megindult a hósiklója felé. Amikor odaért, már ott várt a duck, kölyökképű lövekkezelője a hajó oldalánál. – Hogy érzi magát, uram? – kérdezte Dák. Kitűnően Dák, Hát te? – Hú, azt hiszem, ki tudnám tekerni a birodalom nyakát, akár félkézzel is. – Sugárzoddák. – Persze – mondta Lúk csöndesen. – Értem én. Alig volt néhány évkor különbség kettőjük között, de Lúk abban a pillanatban úgy érezte, századokkal öregebb pilóták, figyelem! – hallatszott most a hangszóróban Leila hercegnő hangja. – A lefújási parancs után gyülekezzenek a déli lejtőnél. A gépeiket már felkészítették a felszállásra. Az egyötös kódot fogjuk sugározni, ha befejeződött a kitelepítés. Sripio meg a sebesen futkározó személyzet meg a felszállni készülő pilóták áradatába. Az aranyszínű robot enyhén meghajtotta magát, ahogy szenzorait a kis R2-es felé fordította. A szrépjó arcára vettülő árnyékok azt az illúziót keltették, mintha az arclemeze a homlokát ráncolva megnyúlt volna. Vajon miért van ez? kérdeztem. Hogy amikor a dolgok már-már kezdenek jól menni, minden kezdődik előről. Előrehajolt, és barátian megpaskolta a másik robot oldalát. Vigyázz, Lug, gazdára, és te is légy óvatos! Ártó füttyögve búcsúttatult, aztán megfordult, és végiggurult gurult a jégfolyoson. merev tartásban nézett utána, és figyelte, hogy ez a tömzsi hű barát lassan eltűnik a szem elől. A kívülálló bizonyára úgy látta volna, hogy szrípjónak könnyes a szeme, pedig nem ez volt az első eset, hogy egy csep olaj elakadt az optikai szenzorai körül. Az ember robot végül sarkon fordult és elindult az ellenkező irányba.